Hoje o tempo tá que nem você Não dá pra confiar Valorize hoje Porque final de semana já sabe Vou pro baile do DJ Google E você vai ficar com saudade <risos> O golpe é o mesmo Só muda tuc tuc tuc tuc valorize hoje kayana he ya valorize hoje kayana he ya que sexta meu celular ficar sem sinal que sexta meu celular fica sem sinal que sexta meu celular fica sem sinal ela tem todo o um golpe no golpista mas não conseguiu e ficou ele e eu aqui é esqueci meu nome de tanto que me chama de vida É, tudo questão de equilíbrio tudo questão de equilíbrio fingir que me ama que eu fiz o que eu acredito fingir que me ama que eu fiz o que eu acredito é, Tudo questão de equilíbrio, tudo está de equilíbrio Finge que me ama, que eu fiz o que eu acredito Finge que me ama, que eu fiz o que eu acredito <risos> O golpe <risos> é o mesmo, só muda a <risos> Valorize hoje, caia na real Valorize hoje, caia na real Que sexta meu celular fica sem sinal Que sexta meu celular fica sem sinal Que sexta meu celular fica sem sinal, fica sem sinal. Ela, tentou Ela tentou dar um golpe no golpista Mas não conseguiu e ficou iludida E eu aqui, é esqueci meu nome De tanto que me chama de vida É, tudo questão de equilíbrio